Na, jó estét! Jó estét! Én rájöttem arra, hogy a baloldalban, meg a jobb oldalban egyaránt vonz valami. Már téged? Engem. Perverz. Aha. A baloldalban a jobb oldal iránti gyűlölete, a ö, jobb oldalban, meg a bal oldal iránti gyűlölete. Félig mindkettővel egyetértek. Félig? Tényleg gondorítóak. Egészében? Nem, egészében nem. Tehát a jobb oldalnak van, egy, van egy, egy pátosza, meg egy áhítata önmaga iránt. És a bal oldalnak is van egy pátosza, meg egy áhítata önmaga iránt. Ebben a részében nem értek egyet velük. De az egymás iránti gyűlölet, azt át tudom érezni. Hát a gyűlöletet nem. Én például nem gyűlölök senkit. Csodálatos ember vagy. A... Hát persze. De hát Én is szeretnék ilyen lenni. Ha. Hát még gyúrnod kell. Hát igen. Figyelj, én nem gyűlölöm Orbánt, nem gyűlölöm Gyurcsányt, senkit. Tehát nem, nem, nem erről van szó. Viszont azt az élményt észrevettem saját magamon, vagy azt az érzeményt, hogy, hogy amikor valami nagyon kiveri nálam a biztosítékot, mondjuk egy fideszes gazemberség, akkor tudod, hirtelen van az az első reakcióm, hogy az meg, akkor, akkor, akkor, akkor egy picit a másik oldal. És akkor a másik oldalnál találkozom valamivel, ami visszaveri a biztosítékot. És ezt élem meg már évek óta. Oda visszaverik bennem a biztosítékot. Vágod. Hát csak tudod, nem kéne, hogy átsodorjon téged egy rossz élmény a másik oldalra de nem sodort át, mert a másik oldal meg gondoskodik arról, hogy véletlenül se sodor, sodródjak hozzájuk. Érted? Na igen, csak tudod, ez is, ez is arra utal, hogy itt valójában egy ilyen, egy ilyen duális rendszer van. Tehát, hogy ennek a kapcsolónak igenis két állása van. És hogyha a kapcsolót ö, ö, föntről lefelé kapcsolod, akkor nincs középső állás, hanem akkor azt le az le van kapcsolva. A lentről föl, megint föl van kapcsolva. Tehát valójában nincs középső állás. Na igen. És hogy ez a középső állás, ez, ez egy, hogy kvázi ez egy, egy szemfényvesztés. Egy hazugság. Hogy ilyen valójában nincs is. És ugye a kurzusok, a két kurzus, a két szekta, mind a kettő állítja, hogy nincs. És... És tudod, tulajdonképpen el is hinném. Csak ha feltűnik valami más, amint feltűnik valami más a kettő közt, ne látnám azt az oldhatatlan dühöt, azt az, az elementáris dühöt és, és indulatot, hogy akár átcsalják, akár, akár, akár becsalják a saját kurzusukba, akár átrugdossák a szemköztibe. Na most mi az tudod, a dühről? Az, az jelzi azt, az jelzi azt hogy, hogy ennek a harmadik kurzusnak, tehát hogy van létjogosultsága, és hogy ők a két kurzus igenis félettől a harmadiktól, igenis tartattól, hogy ez megképződik valamilyen formában. Mert nem lett volna ez az elementáris dűés indulat mindig az elmúlt jóformán 30 évben, sőt, hát most mondhatjuk úgy, hogy az elmúlt jóformán 500 évben, bármivel kapcsolatban, ami a kettő közt áll hogy felszámoljad annak a létét. És hogy valójában az a, az, a, az a valami, ami a kettő közt van, ami általában csak valaminek a csírája, ami előtt eltapossák, hogy az, az közös ellenségük. Tehát az abban ki tudnak egyezni. Tehát van, van köztük igenis egy, egy képesség a konszenzusra. Tehát az ellentétük az nem annyira antagonisztikus, hogy a kettő közti állását a kapcsolónak mind a kettő örjönkvetagadja. tagadja. És ebben konszenzus van köztük. Ebben e etéren van köztük egy, egy egy elvi közösség. Hogy nincs, hogy nincs, hogy nem létezik ez a harmadik állás. Te olvastad Filip Kédiktől a Figyel az Ég című Ö, Nem mondom el az egészet, mert kurva hosszú. A lényeg az, hogy ilyen atombaleset folytán folytán egymás elméjébe mennek. És ez a hidegháború Amerikája. És akkor kiderül, hogy ugye a Philip Kédik által megszemélyesített szereplő, az egy ilyen szolidan balos, békeharcos, de nem igazán fanatikus kommunista, és akkor kiderül, hogy a fanatikus kommunista az őt jobban gyűlöli, mint a a republikánus, antikommunista, McCarthy-féle eh, amerikaiakat. És azt mondja, hogy, de, de, hogy miért velem szórakozol? Hát mi, miért nem az őrült hazafiakkal? Hát azokat igazi ellenségetek. És azt mondja, az őrült hazafiakat megértjük. Érted az ellenséget? Tehát ti rosszabbak vagytok, mint az őrült hazafiak. Vágod? Tehát Philip Kédik ezt már megírta 1958-ba, mert ez egy korai regénye. Érted? Tehát ez már az Egyesült Államokban is lejátszódott. Kivel volt nagyobb konfliktus a Stalinnak. Eisenhower-rel, meg roosevelt vagy inkább Trockijjal. Hát ez nem is kérdés. Nyilván nem kérdés. De ugye ez azt is felveti, hogy itt a konfliktus alapvetően nem elvi. Nem elvi. Tehát, hogy a, a Stalinnak most tételezzük fel, hogy voltak elvei, meg tételezzük fel, hogy a Sztálin azt gondolta a világról, amit leírt, megmondott, meg amit leírtak a nevében, ő meg kiadott, kvázi, mint szálin művet. A, a Trotsky és a Sztálin nézetei közt nem voltak világok. Az, az minimális, Eizen... különbségek voltak, az Igen. minimális különbségek voltak. minimális Az Eisenhower meg a, meg a Sztálin világnézetek közt világok voltak. Tehát sokkal nagyobb kellett volna, hogy legyen a konfliktus de valahogy nem így volt. És igen, Eisenhower-t egy későbbi csávó, mondjuk azt, hogy a nyugati... Jó, hát akkor hív, tudom, de majd, későbbi, éjjjá. hát azért volt még Stalin idején Eisenhower, sőt, elnök is volt. Egyébként még Hitlert is mondhatod, akivel ugye kiegyezett... Breslitovszkanál. Az az első világháború, hogy ja, nagyon fáradt a, a, vagy. a Nézd, molotov A Molotov-ribbentrop így van, így van. Na most akkor... Elérkeztünk, ugye a mai esténk arról szóna, hogy mi a szekta. A, és ez is két kétrétű. Mi a szekta, és mi a szektás gondolkodás. A kettő nem feltétlenül ugyanaz. A szektás gondolkodás szektát képez, az már egy dolog. Na most elérkeztünk az első ponthoz, amit úgy fogalmaztak meg régen, hogy jobb a pogány, mint az eretnek ismered ezt a mondást? Jobb a pogány, mint az eretnek. Az, amit a Philip kédiktől idéztem, az ennek a mondásnak az egyik megfogalmazódása. Érted? Az őrült hazafiakat megértjük. Ti nagyobb ellenségeink vagytok. Pedig hát ez is balos, meg az is balos, de nem. Vagy ugye, amit sokszor említettünk, a spanyol polgárháború, amikor Stálin kvázi a nagy ellenséggel a spanyol fasisztákkal szövetkezett, hát idézőben nem szövetkezett, de az anarchistákat például eladta nekik. Érted? Tehát a, az NKVD segített abba, hogy a, a frankóék felszámolják a, a, az anarchistákat. Érted? A ez nem kellett. Mondok még durvábbat, bolsevik-bolsevik ellentét, ezt egy történész mesélte nekem, hogy a sztálinék örültek, és talán még lódítottak is egyet azon, hogy a nácik felszámolták a német kommunista pártot. 1933-ban, amikor Hitler átvette a hatalmat, akkor Ernst Elman, a német kommunista párt vezetője, a német munkásmozgalom nagy-nagy akárkije, az a Buchenwaldi koncentrációs táborba került. Na most... Mert az oroszoknak nem volt érdeke az, hogy létrejöjjön egy másik vörös birodalom, érted? Jobb volt nekik, ha egy barna birodalom jön létre. Ebben már van reál politika is, ez már nem teljesen a szekta kérdés. <gül> Na most a szekta az úgy jön, hogy ugye van, van, van az, amit mi mindig úgy nevezünk, hogy szekta, vagy szektás gondolkodás. És remélem, hogy a mai este folyamán végigjárjuk azokat a paramétereket, azokat a jellemzőket, ami alapján egy, egy ember szektás. És ez azért is fontos, mert, mert úgy ránk is mondják, hogy mi is már egy szekta vagyunk, vagy egy szektánk. Ezt egyébként a Robi barátom is szokta mondani, ilyen viccesen, önirónikusan, hogy a szektánk. De mi vajon szekta vagyunk-e? Na most az, hogy, hogy, hogy, hogy vannak rajongók, akár kritikátlan rajongók, az önmagában még nem szekta. A szekta az egy gondolkodásmód. Mi tartozik a szekta gondolkodásmódjához? Nagyon sok minden. Hát először is euh, kell egy dogma. Így van. Legalább egy dogma. Leginkább dogmák. Tehát, euh, ami, ugye mit jelent az, hogy dogma? Ez azt jelenti, hogy az egy olyan tézis, ami, ami mögé nem kérdezünk. Nem kérdőjelezzük meg. Nem kérdezünk rá, hogy na az, az vajon hogyan, vagy az vajon hogy lehet. Vagy az vajon miért. Annak mi azok, oka, mi a magyarázata. Hát vannak bizonyos kérdések, amelyek vitán felül állnak. Ilyen például a, mondjuk ilyen a katolikus egyháznak Mária fogantatása. Ez egy dogma. Nem kérdezünk rá, hogy hogy jutott az isteni sperma be Szűz Máriába, nem nem, nem nem nem boncoljuk fel a kérdést mert mert, mert dogma mert dogma nem, nem a, egyébként a, a a bolsevizmusnak is vannak ilyen dogmái, ilyen az osztályharc az osztályharc az az, az dogma azt nem kérdőjelezzük meg nem, ne, arra vonatkozóan nincsenek nincsenek kérdések hogy az, a, nincs, nincs olyan irányzata a, a, a baloldali mozgalmaknak, vagy a szocialista mozgalmaknak, amelyik megkérdőjelezné az osztályharcot. Az osztályharc az egy dogma. Ö, nekünk vannak ilyen dogmáink? Vajon? Van ilyen? Van nekünk dogmánk, amit így nem, nem lehet megkérdőjelezni? Amire nem lehet rákérdezni? Nem lehet kétségbe vonni? Mert hogyha vannak, akkor, akkor már teljesítettük a szektárságnak egy, egy feltételét. Egyébként nem dogmának nevezném azt, amit mondasz, mert a dogma az már egy cizellált felépítmény. Az már egy rendszer, tudod? Tehát a dogma az egy, az egy nagyon szofisztikált, kimunkált, elaborált rendszer. Igazából azzal kezdeném, ami a dogmának az alapja, hogy vannak megkérdőjelezhetetlen fundamentumok. Ami mögé nem tudsz kérdezni, hogy te fogalmaztad. Tehát mondjuk azt mondod, hogy ugye mik például a politikai korrektségnek a dogmái? Hogy a megkérdőjelezhetetlen fundamentumai. Találsz ilyet. Ez azért érdekes, azért érdekes, mert elkezdesz beszélni egy, egy, egy hitű emberrel, legyen az akár egy politikai, akár egy vallási szektás gondolkodó, akkor nem tudsz az ő fogalmi keretén kívül lenni. Rá se tudsz kérdezni. Ö, van egy olyan kifejezés, ezt a lumani szociológia hozta be, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos. Egyébként néha szoktunk hülyeséget mondani, és aztán utólag korrigálom, hogy ami úgy hívják, hogy autopoézis, önhivatkozás. Vannak önhivatkozó rendszerek. Én ilyen viccesen mindig a jehovásoknak a... Mert, mert ők, ők, hogy mondjam, tehát a jehova tanúi, azok olyan, olyan aranyos társaság, amin keresztül így modellezheted ezt a gondolkodást pont az egyszerűségén keresztül. Nekem egyszer egy jehovás mondta, hogy hogy hát így az Isten országa, meg eljön, meg mondta ezeket a szektás cuccokat, és akkor mondom, hogy hát honnan tudja ezt, hogy ez igaz. Hát benne van a Bibliában. De, de hogy az miért igaz? Mert a Biblia Isten szava. De honnan tudja, hogy a Biblia az Isten szava? Mert benne van a Bibliában. Na most ez, ez, a, ez az autopoézis. Ezt már sokszor elsütöttem, de ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát ez egy iskola példa. Ez amikor a rendszer önhivatkozó. Önhivatkozó. Tehát a saját keretein belül engedi meg csak a diskurzust, meg a vitát, ami nem vita, hanem álvita, mert csak a, abban a keretben létezhet. Azok között, a fogalmi keretek között. De van egy nagyon szigorú feltétele annak, hogy egy rendszer önhivatkozó legyen, és ez a tekinti. Ez a második. A tekintély. Tehát a, ugye a biblia, bibliaval kapcsolatban, a biblia tévedhetetlenségével, vagy isteni mi voltával kapcsolatban, az azért, hogy, hogy azért, mert az benne van a bibliában. Tehát itt a bibliának a tekintélye az, ami önhivatkozóvá teszi ezt a rendszert. Tehát minden rendszer akkor tud önhivatkozó lenni, hogyha a hivatkozásnak a tárgya, amire állandóan visszavezet, Má, maga az érvelés, körkörösen, az egy tekintély által létezik. É, ezért nem megkérdőjelezhető. Ezért tud önhivatkozó lenni a rendszer. Hát nézzük meg azt a politikán keresztül, a politikai cuccokon keresztül, érted? Tehát, hogy miért igaz, mondjuk, amit a Fidesz mond? Egy Fideszes számára. Miért igaz az, amit a Fideszes mond? A, múlt, a múltkori alkalommal ugye a kur. És itt, itt, itt ott jött elő a szektásság, hogy a, a, a Fideszes, az ideáltipikus Fideszes, ott is vannak azért normálisak, de mondjuk kevesen, de előfordul olyan, aki néha gondolkodik, de én azt vettem észre a, a, a Facebook posztokon, meg a Facebook kommentekben, hogy az a, az, az, az igazság, ami most éppen az Orbán-Viktor féle hivatalos vonal. A kurdok azért kommunisták, nem azért kommunisták, mert a öcsalám vezette PKK mindig is kommunista volt, hanem azért kommunisták éppen itt és most, mert most Erdogánnal haverkodunk, ezért a kurdoknak most kommunistáknak kell lenniük, azért, hogy ne sajnálhassuk őket. Ez a logikája. Ez a tipikus szektás logika. Vágod, Ilyenek voltak a bolsevikok is. Érted? Tehát az a megfelebbezhetetlen tekintély, amit Orbán Viktor mond, meg amit a Fidesz központ mond. Hát ez lett totalitássá tágítva a nagy testvér képében, a nagy testvér személyében. A, a, ami a teleképben van, az az igazság. Ha éppen Eurázsiával állunk hadban, akkor az az igazság. Ha éppen Kelet-Ázsiával állunk hadban, akkor az az igazság. Ha mindig is Kelet-Ázsiával álltunk hadban, akkor ami tegnap volt, az nem igaz, és a dupla gondol, a, a feladat tulajdonképpen a dupla gondol funkciója az, hogy te önmagadban ennek az ellentmondását elfojtsd. Tehát nekem te... például ez volt ebbe az irritatív, érted? Én el tudok képzelni egy normális vitát a kurdokról, ami bemutatja a kurtársadalom árnyoldalait, vagy van egy ismerősöm, aki anarchokommunista, és ő nem szereti ő csalánt, meg a PKK-t, sőt kifejezetten utálja őket, mert sztálinisták, most már egyébként nem azok, mert szelidültek, az, az egy rendes vita, de az a vita nem olyan tudod, hogy öt perccel ezelőtt a kurdok még jó fejek voltak, mert az ISIS ellen harcoltak, öt perc múlva meg már szarfejek, mert kommunisták, mert most Erdogánnal haverkodunk. Na most erre azt mondhatnánk, hogy aktuál politika. A múltkori ö, speechben azt hangsúlyoztam végig, hogy ez nem aktuál politika és nem érdekorientált politika. Tehát az egy bullshit duma, hogy mert Törökországgal nekünk haverkodni jó. Aztán majd beszélünk másról is, csak ez egy nagyon jó példája ennek. Hanem ez a hit. Ez már a hit baz meg, érted? Tehát amit Orbán Viktor mond, az a szentírás. Tök mindegy, hogy mi az. Hogyha holnap Orbán Viktor azt mondja, hogy Putyin egy rohadt bolsevik sztálinista, és utáljuk, akkor a fideszesek 99%-a megkérdőjelezetlenül utálja Putyint, akit még eddig szeretett. Ez, ez a szektás mentalitás. Ez a szektás mentalitás. Ez a szektásságnak az egyik legfőbb, hogy mondjam, ismérve a tekintély. Amit a vezér mond, amit a karizmatikus vezér mond, legyen az bárki, legyen az Stalin, Ja, és akkor van a szektárságnak egy ilyen, ugye, hogy nekem azt mondja valaki, hogy jó, de a szekta kicsi. Nos, a szekta állhat 5 emberből és állhat 500 millió emberből. Nem attól szekta a szekta, hogy kevesen vannak, vagy sokan vannak, hanem ez egy gondolkodási típus. És hogyha, mit tudom egy Sztálin azt mondja, akkor az igaz. Ha öt perc múlva az ellenkezőjét mondja, akkor az az igaz. Érted? Tehát ez, ez, ez a tekintélyelműség. Arról van szó, hogy Sztálinhoz tartozik az igazság, és nem az igazsághoz Sztálin. Pontosan, hát pontosan. Nem arról van szó, hogy Sztálin egy okos ember, aki az igazat mondja, hanem arról van szó, hogy, hogy az igazság tartozik Sztálinhoz. Nem stálin az igazsághoz. Tehát nem arról van szó, hogy Sztálin nagyon-nagyon sokat olvasott, és megtudta az igazságot, hanem hogy az igazság az nagyon-nagyon-nagyon sokat ereszkedett alá, míg végül Stalinba belekerült. Tehát Stalin belülről került. És akkor az igazság ilyen értelemben cseppfolyós. Relatív, cseppfolyós, változékony, flexibilis, tehát állandóan változik. A stabil pont az a Sztálin elvtárs. De lehet ez nem Sztálin lehet ez bárki, lehet ez a, a, a Menzon is, annak is volt szektája, ugye, akik ott gyilkoláztak Hollywoodba, szegény Sharon tétnek kivágták a magzatot a hasából. Érde? Tehát amit a Menzon mondott, aki egy megváltó, az volt a szint igazság. Na most ez a tiszta szektásság, tudod, amikor, amikor egy karizmatikus vezetőtől függ valami. Nem tudom, az a név, mond neked valamit, Robi, hogy, hogy a Jim Jones féle szekta? A Jim Jones. dél Amerikába Egy öngyilkos szekta volt. Na jó, azért be is segítettek az öngyilkosságra, tehát lement egy társaság Dél-Amerikába, horror horrorfilmet is csináltak belőle, összekeverték egyébként a, a, a, az öngyilkos szekta sztoriát, ilyen emberevő kanibál indiánokkal. Tudjátok, ilyen ember, ez a jó kis trash horror, ilyen 70-es, 80-as évek, emberevő indián kanibálok is vannak a környéken, de közben meg a Jim Jones féle szekta is ott erőszakol meg, gyújtogat, meg öngyilkosságra készített embereket, meg gyilkolt, az a jó kis faszatres, amit egyébként én imádok, de ez most nem a témán tárgya, hogy na most a, a, a, a, ott az történt, hogy, hogy, hogy lemennek Dél-Amerikába, létrehoznak egy kommunát, ami, ami a, a földi paradicsom. Ami a földi paradicsom, aztán mint a szekták többségén él, ez a földi pokollá vált. Érted? A Jim Jones az egy ilyen karizmatikus faszi, aki élethalálúra lett, és, és, és aztán végül az egész ilyen önfelszálló megérkezett egy amerikai szenátor az ráadás egy jó jelentést küldött volna, mert azt ott beszopatták, és ami előtt szállt volna föl a helikopterre, akkor ott agyon lőtték, valahogy begőzöltek és utána egy ilyen kiirtották egymást, és már csak ilyen hullahegyekre mentek vissza, érted a, a, akik oda, mert az egész, falut, egész falu kiirtott a saját magát. Na most ez egy ilyen világvége váró szekta. És ez, ez a szektás gondolkodásnak egyébként egy másik jellemzője, tudod, hogy utolsó időket élünk. Legyenek azok az utolsó idők bármik. Eddig volt valami, de most, most valami most valami, valami minőségi változás következik. Most valami minőségi változás. Érted? Ez egy nagyon érdekes mém, egy nagyon érdekes mintázat a, a, az ilyen világképeknél. Ez az eszkatológikus. Ez a világvége váró. Tehát, hogy, és ezt a politikában is látod, hogy most, most, valami, most valami, valami szörnyűt következik, és miért van szüksége a szektának egy ilyen világképre? Mert ő az, aki megment tőle. Tehát ő az, aki a aki a megoldást adja? Alapvetően a szektárság, ez a fajta sektás működés, ez alapvetően az apokalipsishez tartozik. De az apokalipsis az egy, az egy olyan állapot, mert azt gondoltuk, hogy az apokalipszis az egy, az egy ilyen gyors lefolyású ilyen őrjöngő világvége, ami után a, kvázia válság, ami a világvégét okozta, meg a, a a világháborút okozta, az majd megoldódik. Megoldódik, mert megoldja önmagát, kvázi elpusztul a, a a a válságnak a a válságot elszenvedő emberiség, és vele a válság is. Tehát vele a probléma is. De a helyzet az, hogy nem ez történt. Tehát az első, ugye a 20. században lezajlott ez, a, ez az apokalipszis, két felvonásban. És mindenki azt várta, hogy, hogy a válság az, az megsemmisül. De a válság az elvontabb volt, tehát absztraktabb volt, mint, mint, a, mint a, a kirobbantó okok, meg mint a, a válságot megszemélyesítő alakok. Tehát Hitler eltűnésével, Stalin eltűnésével, első vagy a második világháború le, lezajlásával, a, a béke e, eljövetelével a válság nem oldódott meg. A válságot valami más okozta, valami mélyebb, valami, valami, valami abstraktabb A válságot e, tulajdonképpen a, a tömegtársadalom okozta. A, talán a talán franc kafka járta legközelebb ahhoz, hogy mi a válságnak a forrása. Mi okozza ezt a válságot? Mi idézi elő ezt a válságot? És ez a válság nem oldódott meg. A világháborúkkal sem. Hanem a válságnak lettek kvázi ideológiai ö, ö, megoldás ö, koncepciói. Ilyen ideológiai megoldás koncepciója volt a válságnak a nemzeti szocializmus is, meg a bolsevizmus is. Mind a kettő azért jött, hogy a tömegtársadalom által megteremtett kihívásra választ adjon, megoldást kínáljon. De hiába jött el a nemzeti szocializmus, hiába jött el a bolsevizmus, hiába tombolta ki magát a világháborúban, vagy a hidegháborúban, aztán hiába múlt el, a válság nem oldódott meg. Sem a Hitler által, sem a Sztálin által, sem a Hitlernek és a Sztálinnak a bukása által. Hanem a válság a, túlélte a, a, a világháborúkat, és a történelemben kvázi konszolidálódva szétterült az időben lelassulva kvázi állandósult. És ebben az állandósult válságban élünk azóta is. A tömegtársadalom... Hát a nyugati jóléti társadalom létrejöttét az 50-es évek végén, meg a 60-as években, azt a válság részeként tartott számon. Abszolút. Hát az volt az aranykorban az meg. A, meg de a, valójában maga a, váls, maga a válság, tehát a válság állandósult benne ha megoldódott volna a válság, akkor most nem lenne apokalipszis. Ilyen, de hát az, tudjuk, az hogy poém, az van. Egyébként az a poém, most hogy mondod, hogy, hogy általában azért rínak az emberek, tudod, hogy szar az élet, mert mit tudom én, nem telik plazma tévére, vagy szegénység van, meg egyéb. És belegondolok abba, hogy az 50-es évek végén bizonyos be győzött a szociáldemokrácia nyugaton. A 60-as évekre mindenképpen. 68, 68 forradalma egy olyan szituációban jött létre, amikor tetőzött a jólét, baszki. Tetőzött a jólét. Vágod? Tetőzött a jólét. És mégis létrejött. És milyen művek előzték meg 68-at? Nem tudom, Herbert Markuze neve mond -e neked valamit. Az egydimenziós ember. A proli már nem lesz az osztályharcnak a hőse, mert az csak az érdekli, hogy mennyi pénz csörög a zsebébe. Majd a forradalmi értelmiség, meg az egyetemisták, majd azok lesznek a világ megvártók. A 60-as években, meg még a 70-es években is az egész baloldali ö, értelmiség az azon szemvelget, hogy ö, ez a jóléti társadalom, ez mennyire szar és fos, mert az elidegenedés, ez volt a kulcsfogalom, figyelj! Akkor, ezzel azt akarom mondani, hogy az anyagi jólét semmit nem jelent a válság szempontjából. A jólét. Az elidegenedés, érted? Tudod, beszéltünk most délután, csináltunk egy kurva jó műsort a Izéről, a, a mai hallgassátok meg a Jokerről. És ennek kapcsán előjött ez a, ez, ez a dolog, érted? Hogy az eli, a stand-up comedy műfaja a régi amerikai film, társadalmi filmdrámákban mindig, mint ilyen szomorú, nyomasztó valami... Kontaktibás vagyok. Kontaktibás vagyok. Akkor a kontaktáncot kéne megtanulnom. Szóval van ilyen, képzede. Nem Na mindegy, nem fárasztalak. Ö, tehát tehát ö, az elidegenedésnek volt a kifejezője, ennek a mélységes szomorúságnak, a városba levő ember magányosságának. Emlékszel a izére? A, Tudod, a, a, a, a... a baloldali mozgalmak hazudták azt, hogy a válságot valójában a javak nem egyenlő elosztása képezi. Ezért aztán majd a jólét megoldja a válságot. Vagy hát a az egyenlőség. Ugye a maui modell az az volt, hogy dehogy is a jólét, éppen hogy az egyenlő szegénység majd megoldja a válságot. A nyugati ö, válasz ennek pont az ellentéte volt, majd az, az általános jólét majd megoldja a válságot. Egyik se oldja meg. meg a válságot, mert a válság alapvetően ö, strukturális és absztrakt. Tehát nem ilyen módon nem megoldható. A válság a szellemének mondanám. A legközelebb úgy gondolom, hogy a tömegtársadalom által járunk ahhoz, hogy mi is ez. Mi szoktuk úgy hívni, hogy a mehanon. Szoktuk úgy is hívni, hogy az antagonista. Igen, tehát van ez a névtelen, megnevezhetetlen strukturális probléma a létezésünkkel, amit Franz Kafka, Próbált körülírni, mert megnevezni nem lehet, mert névtelen, arctalan, személytelen. Ezért nem személyesül meg, de körbe lehet írni, és akkor a per, vagy a kastély, az mind arról szólt, hogy ezt a válságot járja körül. lehetőleg legszorosabban leg, leg, leg járja körül úgy, hogy ahogy körül járja, hogyha a körvonalát megrajzoljuk, már szinte mm, mm, megformálódik az alakzat. De hogy behatolni nem tudunk, mert konzisztenciátlan. Erre se jut a kastély kapujáig. Igen, hát erről a van a szó, hogy, hogy valójában a, a perel sem kezdődött. Abba ugyanez, igen. Tehát, a törvény kapujába egész életedet a kapuba töltöd, nem enged be az őr. Úgyhogy csak neked az... építették a kaput. És a végén, amikor már haldokolsz, akkor azt mondod, hogy most már bejutnék, és bezárul a kapu, és azt mondják, hogy de ezt a kaput csak neked építették. És most bezárom. És most bezárom. Igen, tehát a kafka zseniális volt ebből, Igen. zseniális. Hát, hogy a, a kafka a váltá... az első közt, első közt érzékelte ezt a problémát, ezt a válságot. Ami aztán megokozta, mert ez okozta az első világháborút. Ez okozta a tulajdonképpen az első világháborúból már szervesen következik a második világháború, sőt úgy is mondhatjuk a kettő volt. közötti igen a kettő közötti időszakot, hogy egy ilyen, volt. Igen egy, egy hosszú tűszünet. De hogy ez a válság ez nem oldódott meg, hanem konszolidálódott. A liberali, ugye a szocializmus, meg, a, meg a, a nacionalizmus, az fölkorbácsolta a válságot, és ő űrjöngő apokalipszissé. Duzzasztotta a válságot, a liberalizmus az pedig konszolidálta a válságot, és általános érzületté tette a válságot. Általános lichilöchivé. Az érzület, nem így fogalmaznék, ez az érzület, ez a, ez a közérzület, ez az általános közérzület, ez a szorongás. Ez a szorongás. Na ez maga, az elidegenedés. A ez a városi ember magánya. Maga a, szorong, az maga a szorongás. Erről beszéltem az előbb. Ja. Na most, hogyha ja. azt, azt, azt keressük, hogy mi, mi okozza a szektát, és mi okozza a szektásságot, mi, mi idézi elő a, a tudatot, meg magának a szektának, mint jelenségnek a megképződését, akkor ez a szorongás. Erre a szorongásra adja az instant választ a szektavezér. Mert mi a szekta lényege? Egy egyszerű válasz. A világ bonyolultságára egy kurva egyszerű válasz. A, a szorongásra egy lobotómia. A, na, egyébként na, ez, ez egész jó. Ez egész Annyira jó. egyszerű válasz, hogy egyszerűen átvágom. És kiszeded az agyadnak azt a részét. Nem kell kiszedni, át kell vágni a, a szándékolt cselekvésért felelős kapcsolatot. És aztán annyi. És annyi. Ah. Ez a... E ez maga a szekta. Ezt csinálja. Tehát ez teszi veled szellemi értelemben egy lobotómiát a szekta vezér. És, és ez a, ezáltal létrejön a, az, kvázi ez a szektás tudat. És ebben a szektás tudatban a szorongás megsemmisül, Mert megkapod a válaszokat. De nagyon-nagyon egyszerű válaszokat kapsz. Ettől szekta a szekta. Ehhez kell a lobotómiát. És erről beszélünk. Erről beszélünk érted? Most fölolvasok egy Facebook posztomat. Nem szoktam ilyet csinálni, vagyis nagyon-nagyon ritkán, kb. két évente egyszerűen egy Facebook posztomat fel. Csak a valásom. legnagyobbaktól szoktál idézni. Így van, klasszikusoktól. Ez egy ilyen vicces, igazából a barátaimról van benne szó. Jó, hogy mondod, hogy vicces, mert akkor majd röhögünk És a következő. Figyeltek már, bunkók! A baloldali anarchisták szerint minden más kapitalizmus, még a sztálini és maui álomszocializmus is. A libertáriusok szerint minden más szocializmus, még a kapitalizmus összes létező formája is. A tradicionalisták szerint minden más baloldaliság, még a neokonzervativizmus, a nacionalizmus és a fasizmus is. A kommunisták szerint mindenki más fasista. A fasizták szerint mindenki más kommunista. A Jehova tanúi szerint ők az egyetlen nem vallás, minden más vallás és politikai világnézet is vallás, melynek papjai Jehova ellenségei. A kultúrbalosok szerint mindenki náci, aki nem PC, még a liberálisok és a baloldaliak is. A radikál vegán állatvédők szerint minden állatnak emberi jogok járnak, de az embernek sem emberi, sem állati jogok nem járnak. A cionisták szerint mindenki antiszemita, aki rosszat mond Izraelről, még a balos és liberális zsidók is. Kivéve az Izrael barát szélső jobb oldal, de ez csak egy megjegyzés. A Fidesz szerint az egész nyugat kommunista, a liberálisok és a neokonzervatívok is, még a helynekken is, kivéve a szélső jobbot, nem kommunisták viszont az orosz stálinisták és a kínai kommunisták. A demokratikus ellenzék szerint mindenki más Orbán embere, a baloldali, liberális és anarista is. És akkor... Meg ezzel bezártam egy ilyen vicceset, hogy egy üdítő ellenpélda a másfajta, nem kirekesztő, nem ilyen kisajátító, hanem befogadó logikára az iszlám radikalizmus szerint mindenki muszlim, csak nem tud róla. <gül> tehát, <gül> igen, tehát végül is ők az üdítő ellenpélda. Na, jó, ez egy ilyen vicces poszt, és... Igazából anarchista, meg libertárius, meg egyéb barátaimat akartam basztatni ezzel. De, de, de figyelj, miről szól ez az egész? Mi vagyunk egyedül, tehát az a világkép, az egyedüli hiteles. Vegyük mondjuk az anarchokommunistákat, azt mondta nekem egy anarchokommunista barátom, de hogy az tényleg az államkapitalizmus, beleértve a maui izét, kommunizmust is, az tényleg kapitalista, mondja nekem erre. Hát mondom, az meg, hogy nézne már ki, hogy azt írom, hogy a baloldali analisták szerint minden államkapitalizmus is államkapitalizmus, vagy minden államkapitalizmus is kapitalizmus. Azt mondja, hát precízen. Érted? A libertárius haverom, de hát mindenki kommunista más, érted? Hitler is, az is baloldali, a fasizták is mindenki, mindenki baloldali, csak mi vagyunk egyedül jobboldali vagy a, a kapitalisták a királypárti mindenki baloldali mindenki a libertáriusok is mindenki bal... mi vagyunk egyedül jobboldaliak na ez a sekter is baloldali a hitler is baloldali hitler is baloldali Abszolút. hitler is baloldali hitler két szekta szerint is baloldali a libertáriusok szerint is mert a rendszere ilyen szocialisztikus gazdaságilag a tehát komcsi a, a legitimisták szerint. A legitimisták, a tradicionalisták meg a, az egyéb ö, ilyen királypártiak szerint, mert hiszen szocialisztikus, tehát balos. És a nacionalisták is baloldaliak. Na várjál, ebből, ebből egyébként, erről egy kicsit beszélgessünk. Ebből két dolog következik. Az egyik, ami szerintem a fontosabb, csak ezt nehezen tudjuk megragadni, és ebben a segítségedet kérem, tanult barátom, hogy... Hogy mi ez a logika, ami azt mondja, hogy minden... Tehát egy oppozícióba látom a világot. Van a jó, azt én, meg a szektám képviselem, és van a rossz, azt mindenki más, és gyakorlatilag teljesen eliminálok. Teljesen. Tehát az egymással szélsőségesen ellentétes dolgokat is egy táborba benyomom. Kommunista, Hitler is, kommunista, stálin is, popot is, az anarchisták, a liberálisok, mindenki más kommunista, érted? Tehát mindenkit benyomok egy opozícióba magammal szemben. Na ez a szektás gondolkodásnak egy, egy, egy ilyen őskép, érted? Egy őskép szintű mintázata. Ez egy mintázat. Én képviselek valamit, és mindenki más, mint a Jehova tanúi, mindenki, minden más vallás. Mi nem vagyunk vallás. Mi Jehova tanúi vagyunk. Mindenki más vallás, de mindenki, mindenki, értitek? Fasiszta, kommunista, katolikus, protestás, mindenki, az mind Jehova ellensége. Na ez egyébként a szektás gondolkodásnak az egyik felismerhető jellemzője, hogy állítok valamit, és mindenki mást, de mindenki mást benyomok összesűrítve egymással teljesen ellentétes irányzatokat, egymással teljesen ellentétes irányzatokat összesűrítve benyomok egy oppozícióba. Mert, mert a világnak akarok adni egy tengelyt, és ez a tengely, ez az én ö, szektámnak, és a világnak a viszonyulása. És a világ nem különbözik önmagától, hanem a világ az én szektámtól különbözik, és egyedül az én pontosan, szektámtól. Különbözik. Pontosan. Pontosan. Arról van szó, hogy ez az, és ez az egyetlen tengelye a történelemnek, és ez az enge egyetlen tengelye a valóság értelmezésének. És nincs másik. És minden más, ami, amiben a világ önmagával konfliktusban van, az álprobléma. Látszat konfliktus, az ami valójában eléken. arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a tényleges konfliktusról, amit köztem, meg a világ százezer irányzata közt feszül. De valójában az egész jelenség mögött nem az áll, hogy megsemmisült a valóság, mint objektív tárgy, mint valami, amire vonatkozóan ez, ez ugyanaz a problematika, mint amivel kapcsolatban a CNN meg a Fox News kapcsán beszéltünk. Megsemmisült a realitás. Ezért az az értelmezési sík, amelyen én, mármint az én szektám, vagy a karizmatikus vezetőm és a világ közti konfliktus van, mert valójában a szektámnak nincs konfliktusa, Orbán Viktornak van konfliktusa, Stalinnak van konfliktusa, a nagy testvérnek van konfliktusa, német Sanyi bácsinak van konfliktusa, tehát a, mindig a karizmatikus vezetőnek van, a világgal konfliktusa. És eb, ez, a, ez a konfliktus, ez az egyetlen konfliktus a létezésben. És az összes többi konfliktus álkonfliktus. Az álkonfliktus pedig arra szolgál, hogy a valós konfliktust relativizálja olyannak tűntesse fel, mint azok. De minket, és ebben különbözünk mi tőlük, minket ez nem téveszt meg. Mi pontosan tudjuk, hogy ez a konfliktus tényleges konfliktus köztünk, és, és minden más közt. És minden más, és minden más közt. És és egyébként ezzel lehet elkerülni a szektás gondolkodást, hogy komolyan veszitek az összes irányzat egymás közti konfliktusát is. Mm. Tehát igen, de, igen, érted? igen de nem sűrítek be, például mondjuk ateista vagyok, és azt mondom, hogy van az ateizmus, azt is felsorolhattam volna itt, csak mit elfelejtettem, és akkor vele szemben az összes vallás, érted? Az összes, mint hogyha bazd meg, a törzsi indián vallás, vagy a vagy a mit tudom, protestantizmus, vagy az iszlám, vagy a katolikus misztika, vagy a buddhizmus, az úgy, úgy mind egy lenne. Hát a lófaszt egy, nem egy. Kurva sokféle, baromi nagy különbségekkel. De az ateista szektás számára az úgy mind egy. A vallás, érted? Mind a vallás, úgy blok, nem látja a különbséget, érted? Ez Dawkins. Hát például de ő szerencsétlen, szerencsétlen mizében. De hogyha van -e? a várjá, ha az ateista szektának van vezére, akkor az abszolút, ki Abszolút, -e? a pápája. Igazából Ugyan. ő egy ateista pápa, abszolút. Hova züllött, érted? Eredetileg tudós volt a nyomorult, és ráadásul egy zseniális ember. Tehát tényleg, tényleg egy, egy, de kiv tudod, egy kiváló tudósról beszélő. Tudod, ha lenne realitás, akkor annak a realitásnak lennének nézőpontjai. Azért nincsenek nézőpontjai, azért van ez az egyetlen tengely, azért lehet ez az egyetlen tengely, mert már nincs realitás. Mert már a realitás föltöredezett olyan, ö, olyan mennyiségű ö, interpretációra, narratívára, ahány szekta van, ahány szektának, ahány szekta, ahány tengelyt feszít a világ és önmaga közé. És akkor azt akarod mondani, hogy mennyire kurvára fárasztó, úgy mindegyikkel külön-külön, ezért egybe vonom őket, egyetlen kurva nagy zsákba belegyömölszölök mindenkit. De nem, de a, de nem azért, de nem azért nem. mert fárasztó velük megvívni a harcot, <hül> hanem azért, mert bármelyikkel külön-külön megvívom a harcot, azzal elismerem, hogy ezeknek egymással is lehet konfliktusuk. És azáltal de ö, én, én, én, én egy komplex rendszerben vagyok egyetlen elem. Nem pedig a Ja, a, nem pedig ja, a világ értem megváltó már, Értem már. Nem, nem ismerheted el a különbséget köztük? Nem ismerheted el, hogy te csak egy elem vagy a komplex rendszerbe. Te vagy a tengely és veled szemben mindenki más. A, a, a másik legyenek azok a legkülönfélébbek. Igen. A legkülönfélébbek. De a legkülönfélébbségük az minden esetben csak a látszat. Valójában a, a különbségük hozzát képest. Az a valóság. És ugye Millió valóság percepció ö, szaggatja föl a valóságról való, való fogalmainkat. Tehát már, már nincsen ö, objektív valóság. És ezért lehet ezerféle és az ezerféle bármelyike lehet autonóm és önmagában hiteles és érvényes a szektatagok számára. Jaj, jaj, értem. De, de továbbra is megkísért az a gondolat, figyelj, hogy a, a a fizika törvényszerűségeinek megfelelően a legkisebb ellenállás felé, tudod. Azért ez egy kurva gazdaságos dologám a gondolkodásra, hogy nem kell gondolkodni, érted, nem kell megismerni, nem kell tanulni, hanem azt mondom, hogy az összes, az összes, de az összes kell, már. De kell tanulni, csak ezt már német Sanyi bácsi megtette. Ezt már Sztálin megtette, elvégezte. Tehát neked most már ezt azért nem kell, mert ezt már a vezér már megtette. Már tanult. Már elolvasta a könyveket. Már megértette a valóságot. Már megírta, vagy elolvasta a Bibliát. Hogy mindenki más rajtunk kívül az ugyanaz. Igen, igen. Ez a képlet vagyunk mi, és mindenki más, az egy és ugyanaz. És hogyha, ez, és, ez, a, ez a képlet. De értsd meg, hogy utána járhatsz, utána olvashatsz, de úgyis csak erre jutsz. Mert ez van. Érted? Tehát szabad utána Értem. olvasni, de ha nem erre jutsz, érted? Kíratkozol a szektából, és már is mi hozzájuk világos. tartozol, akik ugyanazok. Hát ez a kíratkozok a szektából, figyelj, mindig a Kassai Lajos barátunknak a mondása jut eszembe, ki azt mondta, hogy az iskola meg a szekta között az a fő különbség, hogy az iskolába ö, kurva nehéz bekerülni, de nagyon könnyű kikerülni. A szektába kurva könnyű bekerülni, és nagyon nehéz kikerülni. Tehát azért ez, ez egy nagyon mély, nagyon bölcsmondás, érted? Érted? Mert a szekta, és akkor továbbra is visszatérnek azért a, a, az intellektusra, tudod? Hogy a... A szekta az azért, az egy gazdaságos dolog, érted? Kapsz egy előmelegítet. Tehát mind, hogy a, a bemész a Tesco-ba, és akkor vannak ilyen félkészételek, Tudod? Hazaviszed, és akkor beteszed az meg a mikróba, és akkor ott előmelegíted. Nem kell, nem kell tanulnod, nem kell főznöd, nem kell összeszedni a piacról az alkatrészeket, nem kell meghámoznod a krumplit, nem kell, érted, receptek alapján megfőznöd valamit. Kapsz egy ízét félkész ételt, azt csak ráteszed a vizére, érted, beteszed a mikróba, és akkor az, az, az ott kész van. Na, ilyen a szekt a világképe. Vágod? Takarékos. Nem kell gondolkodni, nem kell tanulni, nem kell nyelveket tanulni, semmit nem kell. Tehát megkaptad készen a cuccot. Megkaptad készen a cuccot. Na most az a kérdés, hogy nem, kurva sok kérdés van. Az egyik kérdés az, hogy, hogy kiket vonz be ez a dolog alapvetően, már nem konkrétan, hanem ilyen lélektani állapotokat. Érted, mi, mi az a... Az a vákum, ami ezt be, beszippantja, ezt a félkészételt, érted? félkész már egész, nem is félkész, meg, csak megmelegíteni kell. És, és, és, és, és hogy lehetettő megszabadulni? Hogy lehetettő megszabadulni, baszki? Tudod, a szektából, szektából nagyon könnyű bekerülni, nagyon nehéz kikerülni. Az iskolában nagyon nehéz bekerülni, nagyon könnyű kikerülni. Vágod! Vannak a szektárságnak egyéb definíciói is, meg egyéb feltételei is. Ilyen például a hierarchia. A hierarchia. Akik minket szektáznak, mert mi ezt azért a virtuális térben elég gyakran megkapjuk, hogy mi egy szekta vagyunk, azok általában azt gondolom, hogy kifejezetten azért szektáznak minket, meg azért szektároznak minket, mert hát mi hozzánk képest az ő léte létezésük meglehetősen szektás. Meglehetősen szektás. Hogyan tudod elvitatni, na jó, persze ezt meg lehet, izé, meg lehet vizsgálni, hogy melyik, melyik, a, melyik melyikhez képest szektás. Mondjuk azt mondom, hogy ők nem egyformák, ők, ők mondjuk Gyurcsány és Orbán, mondjuk karácsony és tarlós. Nem egyformák, de egy valami biztos, hogy amiben hasonlítanak egymásra, én abban különbözöm tőlük. Mondom mondjuk én. Ez, ez kimeríti a szektárságot? Szabad különbözni tőlük abban amiben ők hasonlítanak egymástól egymáshoz, anélkül, hogy szektás lennék. Megvan ez engedve? Mert hogyha ez a lépés, ez nincs megengedve, anélkül, hogy szektássá váljak, akkor a szektafogalmának a keretei, a keretrendszere, az értelmezési rendszere, az megsemmisül. Az már nem jelent semmit. Tehát bárki, aki a másikhoz képest egy kicsit is az tulajdonképpen leszektázható bármikor, bármilyen módon, hiszen az ő az ő, az ő létezése, meg az ő, az ő működésének a definíciója, az, az ezt megengedi. Hát ö, ö, a kritikátlanság velünk kapcsolatban, velünk szemben az kimerítő definíció ahhoz, hogy minket szektásnak lehessen minősíteni? Azt lehessen mondani, hogy mi egy szekta vagyunk? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ahhoz legalábbis kéne egy hierarchia, Kéne egy hierarchia, Egy fölé alárendeltség. Ami, ami hát itt azért alapvetően hiányzik. Hát nincsen megírva. Téged, Robi, hát tudod, vagyok a, ez a de, de, de ez... De ez ez ez, ez, ez... ez ez valójában egy hierarchia. Nézd, Robi, neked is vannak rajongóid. Sőt, e vannak egész kritikátlan rajongóid. Várjál, a dollirolnak is de... voltak. A, a, ez... Vár várjál, várjál, várjál. Ezt akarom nem, nem mondani... volt? Nem, pont ezt akarom mondani, hogy valaki. Órivéra ne... forr a Ez egy szekta, baszod. Mondjuk van egy rockstar, mondjuk például a Puzsér, és vannak, vannak rajongói, meg kritikátlan rajongói, meg nedves bugyik, meg egyebek. Most csak az irítség beszél belőlem. Ö, az nem szekta. Azért nem szekta, mert a, a pusztán valakiért, vagy valamiért, vagy egy műsorért, vagy bármiért való rajongás önmagában nem szekta. Tudnilik nincs dogma, tehát mi az apún, mi a picsa dogmát állítottunk együtt. Tehát mi végig a kritikus gondolkodást, meg a mindenben való kételkedést euh, tanítjuk, hát mondjuk, érted? Hát, vagy inkább sugározzuk, vagy inkább állítjuk. Állítjuk, ez a legjobb, állítjuk, érted? Érted? Tehát nincs, nincs dogma. Nincs dogma. Az nem dogma, az meg, hogy ne legyen dogmát. Hát most érted? Hát most jó, lehet, le, le, lehet, igen, igen, igen. Hát, na jó, de, hogyha, na jó de, de ha kell egy dogma, akkor legyen már. Ez. Ha, ha már kell egy. Ha... Ez olyan, mint az anarchistáknak, tudod, már az igaziaknak nem ennek a elfajzott genderista szaroknak, ha, hova züllöttek, bazd meg machnoapó, meg zapata népe, lezüllött ilyen kultúrbalos, izé, förmed fos, érted? De eredetileg volt egy ilyen jelszavuk, hogy csak a tiltást kell, csak a tiltást kell tiltani. Érted? Csak a tiltást kell tiltani. Na most ehhez képest a PC, az csak tiltás. Vágod? Érted? Csak a tiltást kell tiltani. Az nem dogma, hogy csak a tiltást kell tiltani, bazmeg. meg. Érted? Az, hogy ne legyen dogmád, vagy lehet, bocs, legyen, legyen. De gondolkoz mellette, meg láss más dolgokat is. vegyél át más szempontokat. Tehát ami, amit, amit én itt nyomatok már több mint nyolc éve, meg a maga módján a Robi is, a, vágjátok a finom distinkciót. Hát a magam az, az, az az, hogy amit úgy nevezünk, hogy több szempontúság. Több szempontúság. Ezt röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy egyrészt, másrészt. Egyrészt, másrészt. Na, tehát, hogy ez az, amit mi elég gyakran elég rendszeresen gyakorlunk az egyrészt, másrészt gondolkodási mintázata. Ezt Más érdemes pozitív gyakorolni. Pozitív és negatív szempontból. Tehát, hogyha a Fidesz mondjuk hoz olyan intézkedést, amivel egyetértünk, bármennyire nem szeretjük a mert azt mondjuk, hogy meg, az meg azzal egyetértünk. Ha a, a, az ellenzék azt mondja, hogy a Fidesz ilyen iz, az, akkor azzal egyetért. Tehát, érted? Egyet is lehet érteni bizonyos dolgokkal, és tagadni is lehet bizonyos dolgokat. Ez az, az, amire a szektás tehát, elme képtelen. Az egyrészt másrészt az például az ellenszéruma. Az egyrészt másrészt típusú gondolkodás és típusú működés az az ellenszéruma a szektává válásnak. Az antiteste. Pontkvázi. Egy szekta soha nem engedi meg. Az egyrészt másrészt soha. soha, soha. soha. Így hát van. ez azt jelenti, hogy egyrészt Isten szava a Biblia, másrészt nincs másrészt ne, Isten a szava a Biblia kész, nincs más részt. A már tudod, ő azt állítja, hogy a más részt, az csak egy hazugság lehet. Csak egy hazugság. Ezért aztán nincs. Ezért aztán a szekta vezér nem engedi meg. Na most, a helyzet az, hogy ha nincs más részt, akkor az egy résztet kell felbontani egy részre és más részre. Nincs más módja. És ezt hogy csinálják? Hát a szektában sehogy. De hogy akkor ez a feladat. Tehát, hogyha nincs, ha nincsen más rész, értem, Ha nincs kitöltve a más részt, akkor így az van. egy résztet föl kell bontani. Föl kell bontani. És ez véd meg. Tulajdonképpen ez az ellenszérum. És ez az egyetlen ö, kipróbált ellenszérum. Valójában egy szekta soha nem tud mérsékelt lenni, és soha nem tud centrista lenni. Ezért nincs olyan, hogy centrista szekta. Nincs olyan. Mert a szekta szükségszerűen valaminek a szélsősége. Mindig extremitás. Szükségszerűen. Mindig extremitás. Így van. Szükségszerűen. Mert a maga a, maga a centrizmus, maga a mérsékeltség, az maga az egyrészt-másrészt típusú gondolkodás. Maga a felvetése annak, hogy hát igen, bizonyos értelemben igen, na de hát, ha meg innen nézzük, akkor meg hát nem pont annyira. Tudod? Ez a Ez a... Ez a garancia arra, hogy kizuhanjál egy szektából. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan rossz érzésed, hogy te egy szektához tartozol, akkor a dogmákat, a szektának a dogmáit vesse, kezd el felvetni egyrészt, másrészt alapon. És az lesz a következmény, hogy kizuhansz a szektából, aminek a, a hatása az lesz rövid távon, hogy kizárnak. Pusztán azáltal, hogy... hogy rendszer idegennél válsz a szektán belül. De megnyered a szellemi szabadságnak legalább az első fokozatát. Így van. Hanvas Béla azt írja egy helyem, hogy Hanvas egy elkötelezetten spirituális ember volt. És az egyik írása azt írja, hogy az a fiatal, lángoló szemű, természetesen ateista, és forradalmi eszmék híve, de közelebb áll ő Istenhez, mint nagyon sok ilyen képmutató pietista vallásos. Na most ez egy példa arra, hogy mi az, hogy valaki ö, milyen módon tud gondolkodni? Nem szektás módon, érted? Ezt a dogmatizmus sosem azon... engedné meg ezt a, ezt a következtetést. Így van, így van, így van. És ez, ez a második ellenszer egyébként, hogy szituációkba szemlélni dolgokat. Tehát amikor megítélsz valamit, azt kontextusban és szituációkban. Mondok egy példát. Mondjuk utálom a bolsevizmust, de adott történelmi korszakokban, adott helyeken, adott időkben azt tudom róla mondani, hogy ott az a pozitív. Beszéltünk a kurdok kapcsán. Vagy mondjuk teljesen, értitek? Tehát kontextusba szemlélni a világot. Ez a legnagyobb ellenszer a szektás gondolkodásnak. Mondok egy példát. Tök más volt királypártinak lenni a 18. századi Skóciában egy levert skót szabadságharc bújdosói között a Stuartok -ok híveként, érted? És tök más uh, királypártinak lenni, mit tudom én, 1850-ben Magyarországon. Tök más kommunistának lenni 1950-ben San Salvadorban, ahol még a papokat is megölték, mint kommunistákat, a hunta katonái, érted? és az, az egész mást jelentett, és tök más kommunistának lenni 1970-ben Moszkvában. Ezt kéne megtanulni, ez az, amit mi tanítunk, hogy nincs ilyen, hogy valaki katolikus, királypárti, libertárius, bolsevik, érted? Ezek szituációk, szituációk, mi mellett állsz ki? Nem dogmák vannak, hanem alapértékek, értitek? Alapértékek, például a szabadság, az egy alapérték függetlenség, autonóm gondolkodás, kritikus gondolkodás az egy alapérték. És azt kell megvizsgálni? Az elnyomás az adott... ellen, az elnyomás a zsarnokság ellen mondani egy igaz szót, az egy alapérték. És hogyha a zsarnok bolsevik, az ellen. Ha a zsarnok muszlim, az ellen. Ha a zsarnok katolikus, az ellen. Ha a zsarnok ateista, az ellen. Nincs dogma. Tehát a dogma az, ami ettől a fajta gondolkodástól megfoszt És ez a fajta gondolkodás, hogy kontextusában szövegkörnyezetében és szituációban látni a dolgokat és úgy megítélni, na ez a legjobb, a szekta áfium ellen Való orvosság, hogy parafrazáljam Zrínyit. Szóval, hogy arról van szó, hogy van ez, a, van ez a kontextus, meg van ez a reláció. Erről már sokat beszéltünk, hogy a, a posztmodern létélmény az az, hogy a kontextus az leértékelődik, a reláció meg felértékelődik. De szélsőségesen, tehát szélső értékig, ez azt jelenti, hogy nincs kontextus. Meg semmi sul a kontextus. Ja, ja. A, reláció, a reláció meg a minden. A reláció az inga, a minden. És az inga egyetlen tengeire butul le a tér. Márpedig az inga tengelye, az csak egy sík. Csak egy sík. Maga a tér, a térélmény a három dimenziójával elérvénytelenül és a sík amelyet leír az inga, a maga két dimenziójában meg szélsőségesen felértékelődik. A kontextus nem mást jelent, mint a kettő dimenzióból kiiratkozni és belépni a három dimenzióba, és a három dimenzióban kontextusban vizsgálni az ingának a helyzetét. Ja, ja. Na, hogy valójában a, tudod, a szektás gondolkodás az az, hogy az ingának van két állása, és az, a feladat az az, hogy az inga egyik állásából az inga másik állásába át kell az ingát ö, csalni, és ott, abban az állásában az ingát ki kell lakasztani. Föl kell lakasztani a, az én kurzusom fölé, hogy örök ki ott maradjon. És az ugye a történelem vége. Az a megoldása a válságnak. Az a, az a, az a megoldó képlete a... a a krízisnek, és hogyha, hogyha ö, ott ezt, a, ezt az ingát felakasztottad, akkor ö, az a legtöbb, amit az ingával tehetsz. De mi van akkor, amikor kilépünk a háromdimenzióba? Ha háromdimenzióból vizsgáljuk a dolgot, valójában fogalmat nyerünk az ingáról, magáról. Mert ugye a kettődimenzióból nézzük, a szektából nézzük, valójában nincs inga, hanem valójában van a van az inga állásának a közeli, meg a távoli státusza. De hogy valójában az ingára, magára, az inga struktúrájára nem látunk rá. Ezért aztán az ingát leváltani ebből a kettő dimenzióból, a kontextus nélküli reláció nézőpontjából soha nem lehet. Márpedig a szektárság állapotából való kilépés az az, hogy felismerni azt, hogy milliárd inga van, milliárd ingára fel lehet ö, feszíteni a létezést, és egy ingát bármikor szét lehet verni. Pontosan. És lehet állítani egy új ingát. Bármikor, és bárhol, sőt, a létezés millió aspektusához, millió vonatkozásához, és millió ö, ö, ö, narratívájához millió inga tartozik. És hogy bármelyik inga lecserélhető. A szekta az azt tartja, hogy az inga maga a létezés. Az ingán kívül nincsen semmi. És az egyetlen, mert ez maga a dogma. A szektának az inga a dogmája. Azt mondja, hogy az ingát nem lehet szétverni, nem lehet leváltani, hiszen akkor a szekta maga is megsemmisül, a szekta világnézete is megsemmisül. Az ingával egyetlen egy dolgot lehet tenni. Az inga állását a távoli státuszban el lehet veszíteni, és a közeli státuszban el lehet nyerni. Ez az összes, amit tehetsz vele. Na most, kettődimenzióban ez a helyzet, ez megoldhatatlan. És a kettődimenzióban létezők, azok tudod, mit mondanak? Az ingát még nem verte szét soha senki. Az inga maga a létezés. Az inga azt tudod, mit jelentene? a világ megsemmisülését. Már számára. A komplet emberiség, de nem, az, ő ebből világnézetet kreál. Erzé, nem pusztán az ő számára, ő azt állítja, hogy az inga megsemmisülése, az a létezés megsemmisülése. Hát most egy bolseviknak magyarázd el, hogy milyen lesz a világ, ha nem lesz osztályharc. Az egy dolgot jelenthet, vagy kiakasztod az ingát ott, ahol, ott, ahol neked kedves, a te fölött, vagy pedig azt jelenti, hogy elpusztul az emberiség, és egy ember sem lesz a Földön. Égy van. Égy van. Tehát, hogy valójában, ha, ha ki akarsz lépni ebből a síkból, át a 3D-be, át a három, háromdimenziós létezésbe, amit számtalan inga síkja szabdal fel, az csak úgy lehetséges, hogyha tudomásul veszed, hogy ez a narratíva, ez az értelmezés, ez egyetlen egy valakit szolgál, és az a szekta vezér. Csak őt csak őt, és az ő, ő szükséglete ez az egész. Egy csomó szektánál egyébként ez olyan profán módon lelepleződik, hogy így nagyon hamar kiderül, hogy a szekta vezér a szektában résztvevők csajait végigkúrta. mester, hogy jobb példát ne mondjak. Végig kurta! S hogy de a, a szélhámot? De ott van a... éve, amíg o, én nem mondtam el neked. De ott van a... Amíg az én csajomat le nem kurta, osó <híl> tudod? Uh, uh. Az ember keresi a mestert, de amikor megkúrják a csaját, az egy másik helyzet. <híl> <híl> nem igen. Itt jön be az egyéni érdek, így van, így van, az egyéni keserűség, amikor valaki bekerül egy szektába, és egyszer csak úgy rájön, hogy húbazd meg, az én csajomat is megkúrta, hát akkor itt valami nem stimmel, a világrendel valami baj van, tudod, és jön a kételkedés, és akkor azt mondja neki, hogy de ezáltal szentesülsz meg, hogy megkúrum a csajodat, érted? Vagy bekerülsz egy ilyen bolsevik szektába, hogy itt, itt, itt mindenki egyenlő. Ja, hogy te egyenlőbb hogy nálam sokkal, érted? Hát ez az egyenlőség, ellenem lázadsz? Hát az egyenlőség ellen lázad. A, erről... a Beatlesnek is volt egy ilyen szekta vezére Indiában. Ki is volt ez? A Sri Chinmoy. Na igen. Az, e, e, ezekkel is mentek a a Indiába ehhez a guruhoz, hogy ez a guru, ez ovassa be őket, de hát ö, vesztükre elvitték a csajaikat is. Nem tudták, hogy azoknak nem való a, a Nirvana, mert a pinájukon keresztül üdvözülnek. Igen. És a, ez aztán lekúrta mindegyiknek a nőjét. Tehát úgy a John, Paul, George, Ringo, mindegyiknek a nőjét lekúrtált, hogy kell. A béke guruja. Igen, és, és a, az igazság az, hogy a, a John... A pól meg a ringó azt mondták, hogy na jó, akkor ez ennyi volt ez a szekta, bazd meg, kurva szekta, rögtön felismerték ezt a kurva ingát, ez így nem jó, megvették a repülőjegyet és fölszálltak a repülőre, Hát némelyik vitte a csaját, hát némelyik meg, némelyiknek a csaja még ott maradt, hogy eltöltek ezzen a guruval, vagy hát a szent szelle, vagy a. nyilván volt, volt ott is valami konzisztencia, amit el kellett nyerni a faszon keresztül. A kundalini kundalini és... energiával, igen. robi, hogy szakszem. Igen, így fegyem. pontos. Igen. A Kundalini energiával, a kígyó, föl, föl é, kurszon, a pinájukon látta, keresztül, a gerinc van. oszlopukon ja, és ja. A... végül a a csakrákat megnyissa eponfassal val igen de. Ja. É, és é, de George. <gül> <gül> George George másnap meg megtudta ezt a hírt odament a guruhoz és azt mondta hogy mester taníts még. Van ilyen. George komolyan vette a vallást mindig is. Van tehát, ilyen. Az mondta, hogy na hát ez is egy tanítás volt, hogy ez a nő valójában egy kurva. Mester! Megkaptam <gül> ja, a tanítást, ja, ja. és szeretném az újabbat. Abszolút. Ja, van ilyen, van ilyen. Egyébként ez, amit már itt a Robi kezdett pedzegetni, ez megint egy új, egy új cuc, mert ugye az előbb én mit mondtam, hogy hogy a dogma helyett, várjál, és ez nagyon-nagyon fontos, nem, mi nem a szélsőséges relativizmus tanítjuk. Nem a postmodern relativizmust. Mi azt mondjuk, hogy a dogma helyett vannak alapértékek. Bocs, és az alapértékek a szilárd fundamentum. Érted? Az nem a szélsőséges, az nem a derrida áthúz mindent, érted? Az nem a szélsőséges relativizmus. Tehát az, hogy szabadság megszólás szabadság, meg az egyéni szabadságod, meg a szellem szabadsága, meg a méltóság, ez nem relativizmus. És amikor bekerülsz egy szektába, és azt látod, hogy akár emellett érvel, de aztán valahogy mégis azok sérülnek, na akkor jön az, hogy hát bazd meg megkurt a George-nak is a csaját a, a guru, érted? És akkor, akkor, akkor szembesülsz azzal, hogy és ez megint egy, megint egy egy megint más téma, most megint ugrottunk egy témát, mert ugye a szekta témája azért sokszínű, sokrétű. Ez az, amikor még a saját dogmájukhoz sem tartják magukat, illető, és akkor ennek van két, két oldala. Az egyszerűbb, az egyszerűbb, a tisztább, amikor szimplán csak vizet prédikál és bort iszik. Ez a tiszta, ez a tiszta ügy, átlátszó a csávó. Ha, szimplán csak hazudik. A rafináltabb az, amikor, amikor mindent meggyaláz, és azt viszont a dogmának megfelelően interpretálja. Mágod. Ez az, amit az Orwell úgy ír, hogy vannak egyenlőbbek. A dogma mi? Az egyenlőség. A gyakorlat mi? A hierarhia. Mit mond a, a hierarchiára? Hát az az igazi egyenlőség, baz meg. A dogma az, hogy béke. A gyakorlat az, hogy háború. Mit mond rá, hogy a béke háború, vagy a háború béke, értitek? Na, ezzel még egyébként kurva sok helyen fogtok találkozni. Tehát amikor, amikor a gyakorlat valahogy úgy érzitek, hogy az meg itt valami nem stimmel. Itt kurvára másról van szó, de megmagyarázza. Megmagyarázza, hogy az-az. Az-az. Méghozzá olyan módon magyarázza meg, hogy dekonstruálja a fogalmaknak a jelentését. Na és akkor meg kurva lény. Most el most a dekonstrukcióhoz. El pontosan. Na most ar, a, ami tulajdonképpen a postmodernnek a veleje ami tulajdonképpen a poszmodernnek a, a konzisztencia hiánya, mert hogy valójában a dekonstrukció az nem konzisztencia, így van. de annak a hiánya. A, a, arról van szó, hogy, hogy például függetlenség. Mi úgy gondolunk magunkra, mint függetlenekre, független gondolkodókra, vagy független véleménynyilvánítókra. Na most azok, akik jobb oldalon és bal oldalon egyaránt hát, hát, súlyos függetlenség deficittel élnek, az ő világnézetüket, meg az ő identitásukat, az ő önmagukról való gondolkodásukat sérti a mi függetlenségünk. Mi tehát a megoldás? El kell vitatni a függetlenség szónak a, a, a puszta jelentését. Létezik-e egyáltalán ilyen, hogy függetlenség? Ilyen nincs. És akkor persze amellett kell érvelni, ahogyan az történt, hogy nem olyan régen vendégeskedtem a Pesti srácoknál. A -nek egyébként, akiknek egyébként a székhelyük Budán van. Tehát De nem még is a, csináltak még Bemutatkoznak jól. és már is hazudnak. Tudod, mi vagyunk a Pesti srácok és ilyen rögtön Budán látnak vendégül. Hát, és... De várjál már, hazudjál már valamit. De hát már megtettem. Igen. Szóval, és, és, és ott, ott magyarázták nekem, hogy hogy hát a magyar hang, ahova hát én írok, hát a magyar hang, az persze biztos független. Biztos nem kap pénzt Soros Gyuri bácsitól. Biztos független. Hát, arról van szó, hogy el kell vitatni a függetlenség puszta jelentését is, és akkor nincs deficit. Ugye? Aha. Hát arról van szó, hogy dekonstruálni kell a fogalmakat, és ha dekonstruáltuk azt a konkrét fogalmat, amiben mondjuk deficit van, mondjuk a szabadságfogalmát a zsarnoksággal, a békefogalmát a háborúval. Akkor ő, így számolom fel a deficitet. És valójában erre szolgál a dekonstrukció. A dekonstrukció az. a dekonstrukció nem önmagáért való. A dekonstrukciónak funkciója van. És a funkciója az a, az a reláció a reláció minden hatósága és a kontextus felszámolása. Ennek az eszköze a dekonstrukció. Tehát, hogy a három dimenzióból a dekonstrukció butít kettőt. Tehát, a három, tehát egy dimenziót meg kell, egy, dimenzi, egy dimenziótól meg kell fosztani a valóságot. És a dekonstrukció az valójában nem egy, nem egy ilyen... Szerves és önmagáért való jelenség. Nagyon is funkciója van. A funkciója, hogy a három dimenzióból kettőt csináljon. Kettőt, ahol a kapcsolónak két állása van, ahol az ingának két végpontja van, és ahol egyetlen tengelyre feszül fel a létezés. Jajajajaj. Ja. Jó, jó, jó. Igen, a Robi most elvontabb, mint én basszátok meg. Tehát az, pedig én lennék itt az értelmiség. De... De most nem megy. Most nem megy. Lemosott a placról, bazd meg. Tehát, én, mm. én azt gondolom, hogy Értem, amit mondasz. Értem, amit mondasz. Figyelj. Ö, visszatérnék a... a, a kur, kurvas... Igazából nagyon gazdag téma. Nagyon gazdag téma. Ott van például a... csak. Még egy példát erre. Ott van például az a fogalom, hogy kultúrharc. Ugye a kultúra... Ez egy háromdimenzióban létező dolog. Egy tér, ami be van rendezve különböző kulturális ö, elemekkel. Amik önmagukban állnak és besugározzák a teret. Mert a kultúrának annak fénye van. Ami, ami által a világ, a valóság láthatóvá, érthetővé, átélhetővé, viszonyulhatóvá válik. Olyanok, mint a napok. Kicsi napok a térben. Vagy csillagok. Ugyanarról beszélünk. Amik besugározzák a teret. Ez, ez, ez, nem, ez nem állhat harcban. Ennek nincs értelme úgy, hogy mi, mi értelme van a kultúr harcnak? Hogy a, nem tudom én, az, a, a Proxima Centauri a mi napunkkal harcban áll. Ez a térben értelmezhetetlen. De a síkban, ott, ahol a Proxima Centauri és a mi között egy ingaleng, ott már értelmezhető. Ez a kultúr harc lényege? A kultúrát, ami egy komplex tér, ami, amiben, amiben égi testek állnak, amelyek besugározzák a teret, és meg, megvilágítják a teret, és a fényükkel érthetővé, és, és viszonyulhatóvá teszik az objektumokat a térben. Ezt meg kell fosztani a, a három dimenziójától ennek megfelelően a kultúra, kultúrharcnak soha nem tárgya a kultúra. Nem tárgya a kultúra. Üzemanyagot gyárt a kultúrából a politika számára. A kultúrharc alapvetően politikai harc, csak a politika most síkján. Konkrét, most konkrét példával, tehát az az állítás, hogy Adi, egy alkoholista, szabadkőműves, bal liberális hazaáruló... Ennek semmi köze, köze a kultúrához. Meg költészetéhez. megadi költészetéhez, meg, költészetéhez, ja, ja, ja. meg ahhoz, ami által Adi, Adi. Igen. Tehát semmi köze nincsen ahhoz, amiért Adit szeretjük, vagy amiért Adit olvassuk, vagy amiért Adiról egyáltalán tudjuk, hogy alkoholista volt, meg vérbajos volt. De semmi. Hanem az ő számára Adi semmi más, mint üzemanyag a politika számára. A hatalom ami szám. a, a hatalom. Igen, a hatalom ami, ami meghajtja a politikai erőművet. Ami politikát termel, ami hatalmat termel a politikai erőműben. Ja, ja, ja. Na, figyelj, akkor még egy elem. A szektás dogmatika egyik fő jellemvonása nem csak az, hogy nincs benne egyfelől másfelől. Nincs benne több szempontúság, hanem monokauzalítás van. Egy okságra vezet vissza mindent. Ezek ilyen kurva egyszerű világképek. Tudod? Mondjuk csak a gazdaság intéz mindent a világon, mindent. A kultúra is gazdaság, a gondolkodás is gazdaság, a szellem is gazdaság, a vallás is gazdaság, a család is gazdaság, érted? Egyetlen egy, egyetlen egy okságra vezet vissza mindent. Vagy egy vallásos, minden, minden, minden csak az a, egyetlen, mit tudom, ok, mondjál még ilyet, mit tudom én, minden osztályharc, minden osztályharc, a család is osztályharc, és akkor most felsorolháttam az összes, izét emberiség összes intézményrendszerét, minden az. Érted? A szektás világképnek ez is egy jellemzője, hogy monokauzális. Egy okságra feszít föl mindent, és annak a tükrébe szemléltet mindent. Miért? Mert egyszerű, egyszerű világmegoldást ad mindenre. Mert Vágod? De hogy valójában ez nem a szükségből következik? Valójában nem a szorongáshoz, az egyetlen világérzethez tartozik a szekta, és tartozik a szekta egyszerű világmagyarázata? Pontosan. Valójában, a, valójában a, szorongás, a szorongás csillapítására jött létre, mert a szorongás csillapítása hajt fel hatalmat és befolyást a szekta vezérnek. Jaja, ja. Ja, ja. De van, amikor nincs szektavezér, hanem ez egy belső szektavezér. És a szektás gondolkodást meg, meg, megérted embereknél. Például vannak olyan libertáriusok, a libertárius az, az olyan értemben nem egy szekta, hogy, hogy lenne ott egy vezér, aki valamit mond. De veszed egyes Nekünk vannak libertárius barátaink, vannak ott értelmesek, kevésbé értelmesek, különféle figurák, Érted? Remélem, a barátaink ezt nem veszik magára, magukra. De én találkoztam olyan véleményekkel, ami, ami hasonló, pedig nincs szektavezér. De mégis, mintha lenne egy virtuális belső szektavezér. Most, ne a, most itt nem a libertáriusságról van szó, hanem vannak olyan világképek, meg olyan világképeknek a fanatikus elkötelezettjei, akik szektáson gondolkodnak, de nincs szektavezér. Van egy... Mit mondjak, egy belső szekta vezér? Találkoztál e ilyen emberekkel? Hogy kurvára szektásan gondolkodik, de nincs. Mondjuk egy, fraj, egy hitű frajdista. Mindent frajdon keresztül magyaráz. Mindent az ödikális komplexusokon szex, keresztül mindent szex, magyaráz. Mindent a szex értelmez. Az elfolytás, a izé, tehát ilyen, ilyennel is találkoztam. Ott nincs szektavezér, de a gondolkodás nagyon hasonló a szektás gondolkodáshoz, mert monokauzális. Egy, egy dologra vezet vissza mindent, miközben a világ kurvára színes és sokrétű, és kurva sok ok vezethető vissza, kurva sok pontosabban ok, kurva sok okozat vezethető vissza, kurva sok okra. Bonyolult a világ, de valahogy a szektás gondolkodásnak az a lényege, hogy, hogy egy, ez az, amit mondta, hogy két síkú vagy kétdimenziós, érted? Ez már egydimenziós, tehát egy vonal az egész, egy vonal, Egyetlen egy oksági láncolat az egész. Mindent egyetlen okra vezet vissza. Érted? Mindent. És itt jön a másik, ami, amiről szerintem beszélnünk kell, mert ez kurva tanulságos, hogy a, a szektás gondolkodó képtelen a metanarratívára. Képtelen a metanyelvre. Csak tárgynyelve tud beszélni. Mi a kettő közti különbség? A tárgynyelv az, amikor a konkrét dolgokról beszélünk. A metanyelv az, amikor a beszédről beszélünk. Mondok egy példát. Egy fanatikus fideszes ismerősöm. És ö, beszélünk erről, hogy ö, hát ő persze egyfolytában mit tudom én, így a fidesz, úgy a fidesz, ilyen fasz és a balliberálisok ilyen szarok, olyan szarok, amilyen szarok. És én a tárnyelvről, na itt bejött az, hogy engem is kapásból balliberális az ott. Miközben, ne, miközben nem vagyok az, de ugye amiről az előbb beszéltünk, mindenki az, mindenki, aki nem ők, az mindenki az, ugye? Ezt már megbeszéltük. Na, és akkor itt beszélgetünk, tudod, és akkor mondja, és akkor én meta nyelvre váltottam, tehát nem az ő állításairól beszéltem, hogy azok igazak vagy hamisak, hanem róla beszéltem, hogy ő miért beszél így. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, szerintem te azért vagy ennyire fanatikus ebben a világnézetedben, mert ilyen és ilyen problémáid vannak a családoddal, meg magaddal. Érted? Próbáltam ezt, Mondjuk ilyen és ilyen lélektani háttere van annak, hogy te ennyire minden érzelmi meg pszichés energiáidat beadod egy politikai bullshitbe, amit nem kéne. Miért nem csajozol miért nem? Leszel vallásos bazd meg, ha már mindenáron áron, én ennyire szektavágyó vagy, várjál. És a csávó ezt olyannyira nem értette, hogy azt mondja, hogy jaj, mert, mert, mert, mert ennyire nem bírod elviselni, hogy kétharmad, mi? Tehát magyarán ő nem tudott a tárgynyelvről a metanyelvre váltani. Tehát ő benne maradt abban, hogy csak az ő állításainak a konkrétumaiban tudott mindent értelmezni, és az, hogy én az ő állításairól beszélek... Nem az állításának a tárgyáról, nem azt mondtam, hogy figyelj, nem igaz, amit mondasz, mert Orbán Viktor az hülye, nem igaz, amit mondasz, mert Mészáros Lőrinc csaló. nem ezt mondtam, hanem, hogy te miért beszélsz így. Te miért beszélsz így? Te miért, miért vonzódsz ennyire a Fideszhez? Te miért találtad meg a kreatív energiáidat, amik nincsenek ebben, ebben a dologban, és miért nem találtad meg máshol? Erről beszéltem. De ő ezt nem érti, hanem hát a bal liberálisok, a Fideszeset, fidesz, érted? Értitek? De ezt, ezt egyébként most nem a Fideszeseket akarom kicikizni, persze őket is, mert szektának tartom, emiatt, meg más miatt, de hogy mindenbe ezt értem, észre fogjátok venni, észre fogjátok venni, hogy nem tudtok metanyelven beszélni, nem tudtok a beszédjéről beszélni, nem tudtok az attitűdjéről beszélni, nem tudtok a gondolkodás módjáról beszélni, mert mindig visszahúz a tárnyelve, a konkrétumok, a konkrét állításainak a síkjára, Igen. érted? És csak abban a keretben hajlandó kommunikálni. Mert a monokauzális síkról ki próbálott őt, őt, de ő nem tud kilép abból a síkból. Hát arról van szó, hogy őt ez a, ez a sík, ez, ez meghatározza. Tehát ő úgy gondolja, hogy azért gondolkodik így, mert a baliberálisok tönkretették az országot, és erre Orbán Viktor adott egy versenyképes megoldást. Ez a kétharmad. És erre te elkezdesz az ő Ittéről, a személyes. személyéről, sorsáról beszélni, mint egy nagyobb kontextusban. Tehát ez olyan, hogy valaki elveszett a harmadik dimenzióban, és te megpróbálod kiléptetni őt a negyedikbe, hogy akkor most ezt nézzük meg az időtávlatban. Ja, ja. Holott ő, hát ő a harmadikban nem azért bóklászik, mert a negyedikből majd ezt megérti, hanem hogy visszalépjen a másodikba, ahol minden értelmes. De ez durva, bazd meg. Ez hát, nagyon durva. Arról van szó, hogy, hogy az ő szemléletében te azért beszélsz itt és most az ő sorsáról, meg az ő életéről, mert nem vagy hajlandó belátni. Tehát nálad az ok és az okozat az fordított, mint nála. Te nálad, te, te úgy értelmezed ezt a dolgot, hogy őnek elromlott a kapcsolata a csajával, vagy nem is volt csaja, vagy talán sosem volt, és ezért aztán hát... Beleérte ebbe az energiát. Igen, igen, igen, ebben a, ebben a korlátozott térben élik ki azokat nem az életenergiákat. És nem, nem a fideszes tartalomról beszéltem vele, meg nem a balliberális tartalomról, tehát nem politizáltam vele, hanem egy emberi, egy másfajta szintet, érted? Hogy erről ő miért, és akkor ő mindig belerángat a... Azért, mert ő szerinte meg azért ö, ö, az ő személyes problémáit is az okozza, hogy Orbán Viktor kétharmada még nem érvényesül kellő mértékben. Érted? Tehát, hogy valójában ő, ő a saját életének a problémáit is Orbán Viktornak a, az iránymutatásai alapján a nagy politikumban akarja megoldani. Persze. Érted? Persze. Mert ott van a megoldás. Mert, mert, mert, mert, a, mert a szekta neki a, a megoldást ott kínálja. Így van. És így most van. tudod, te be akarod vinni, tehát neki tényleg az az élmény, hogy te be akarod vinni őt az erdőbe, ahol aztán ő elvész. és nem hagyja, hát hát tetsz, az, hogy nem az hagyja. igaz hite segít abba, hogy a apa és Sátán, tudod ez a, én vagyok a kísértő, aki, át akarsz, aki gondolkodást próbál, a hősünk kérdez, át, át, akar, a, át akar jutni az a az, ő, őserdőn. És az Orbán Viktor egy valamit mondott neki, hogy menjél a folyó mentén. És akkor átjutsz. Tudod? Mert lejutsz a tengerhez. Tudod? És ő megy a folyó mentén. Te meg mész hozzá, így kijössz a dzsungelből a folyópartra, és azt mondod neki, hogy figyeljé, tudok egy rövidebb utat. Fél óra alatt átjutsz erre. Most az meg menjen be a dzsungelbe. A fák közé. A susnyásba. Mi a garancia? Tudod, Nem, mikor még, itt van rossz, ez a folyó, ennek pici, a folyónak a mentén, ő eljú, most lehet, hogy 360 km. te meg tudsz egy fél órás utat. Robi, rossz az analógia, rossz az a... analógia, akkor hogyha én egy másik politikai irányzatnak, a egy másik politikai szektárnak az irányzatából közelítenék, akkor mondanám neki, hogy tudok egy rövidebb utat. Én nem ezt mondtam, hanem figyelj baznek, van sokféle út, de miért pont ezt az utat járod? Érted? Az ő az az nézőpontjából pontjából Az ő nézőpontjából néző értelmezzed. Te őt be akarod vinni az erdőbe. Egy olyan rendszerbe, ahol a problémák kurva bonyolultak. Tehát mondjuk arra a problémára, amire Orbán Viktor ad neki egy kurva egyszerű választ, a kurva soros hálózatot, meg az összes szaros lerakatát üzd, ahol éred, tudod, erre a problémára te akarsz adni neki egy kurva bonyolult választ, amit baszki kívül nem biztos, hogy meg tud oldani. Tudod, hogy csaja legyen, hogy élete legyen, hogy elköltözön az anyjától, tudod, kurva bonyolult. kurva bonyolult, kurva nehéz feladvány. Ehhez képest, amit az Orbán Viktor ad, meg tudod, az, ahol az Orbán Viktor ö, feladványán dolgozik, ott ő egy, baszki, millió szektának a, a tömegében menetel. Most ehhez képest te meg azt akarod mondani, hogy baszki, old meg a problémáidat tök egyedül, baszki, és költözz az anyától. Na ez egyébként megint, ez... Egy, meg, megint egy fontos, ami, a, ahova jukattunk hogy a szekta azért vonzó, mert fölolvad benne az egyéniséged. Tudod? És ezzel leteszel kurva sok terhet magadról. Leteszed a kritika terhét, leteszed a gondolkodás terhét, leteszed az önismeret terhét, leteszed azt, hogy magad legyél, és, be és beleolvadsz, a szubsztrátumba Beleolvadsz a közegbe. Vágod? Arról van szó, hogy leteszel arról, hogy a gyökereinél old meg a problémáidat. Hát így is mondhatjuk. Így is Mert mondhatjuk. hogy eleve tagadja azt, hogy a problémáidnak gyökere van. Hát, Tehát ő azt állítja, hogy a tudod, a probléma az a virág illatánál kezdődik. Te meg hiába akarod a növénynek a gyökeréhez levezetni őt. Ő a, ő a szagok világában akarja a problémát megoldani. Jó, hát ez is mondjuk egy jó metafóra kétségtelenül. Ö, tudod egyébként az ilyen válaszoknál, amikor valaki nem tud a, a meta nyelven beszélni, nem tud a beszédről beszélni, csak a beszéd tartalmánál ragad le, ilyenkor jön a Konteó, az összeesküvés elmélet, ami egyébként megint egy jellegzetesen szektás gondolkodás. Biztos, hogy már többször említettem előző apukon megint csak a Philip Kédiknek a Shell Game című novelláját, ahol elmebetegeket szállító űrhajó hajótörés szenved, és akkor ott az elmebetegek méghozzá paranoiások, azok egy telepet alakítanak, és elfelejtik az egész múltjukat. És az a mitológiájuk, hogy ők a felsőbbrendű emberek, és őket folyamatosan el akarják pusztítani az alacsonyabb rendű földi majom emberek. És arról szól az egész, hogy mindenki gyanús, és minden gyanús, tehát még a fák gyökereibe is ilyen vezetékeket látnak bele, meg egyebeket. És véletlenül egy ilyen, ilyen ásatási expedíció során egy csapat eljut a valamikori lezuhant űrhajónak a adatbázisához. És kiderül, hogy ők tulajdonképpen egy kórházűrhajó voltak, egy halom paranoiással, csak éppen az egyik bolygón ott hajótörés szenvedtek. És a vége az egésznek az, hogy lelövik azokat a már majdnem normálisá lett figurákat, akik, akik rájöttek arra bazd meg, hogy ez az egész csak paranója, és beépítik, az meg, érted, ma a paranoia hogy működik? A paranoia úgy működik, és a konteók úgy működnek, hogy beépíti a cáfolatot is magába. Kibaszott tökéletes logikai rendszer. Ha bármilyen pszichológiai munkát a paranoiáról elolvastok, akkor azt fogjátok találni, hogy a paranoia tökéletes logikai rendszer. A cáfolatát beépíti. Amikor részletesen, analitikusan, bizonyítékokkal cáfolod a paranójás téveszmét, akkor a paranójás azt mondja, hát ez is az összeesküvés része, és annyira okos, annyira ajjas, és annyira tökéletes összeesküvés, hogy még meg is cáfol engem, de tudom, hogy azért cáfol meg engem, hogy eltérítsen az igaz itemtől. Vágod? Vágod? Nagyon durva, de ilyenkor mit lehet tenni, hogy meg semmit menekülne a picsába. Ezt lehet tenni? Ezt lehet tenni? Az ilyenekkel nem lehet mit tenni, vagy lelövödőket, ha neked van kezedben a fegyver, de mi mint humanisták ilyet nem teszünk. Ez csak az én vágyképem. És vagy pedig menekül. De, hát de nem! Te hülye! Az, hogy lelövök valakit, bazd meg, az nem gyűlöletből teszem. Hát bazd meg, amikor belebasz a villám a házba, és eloltom a tüzet, akkor nem gyűlölöm a villámot, meg a tüzet, vágod? Az nem gyűlölet. Vagy amikor megharab, meg a veszett kutya, nem gyűlölet. Jó, azt mondod, a kurva anyád, de nem gyűlölöd, bazd meg, az egy természeti csapás. Az egy természeti csapás. Nem gyűlölöm, terem vagyok izé, animista, bazd meg, hogy gyűlölöm. Rossz a számítógépem, és akkor szétverem baltával, meg gyűlölöm, bazd meg, mert lelke van. Hát nem. Nem, az egy természeti csapás. Vágod, tehát hogy a posztmodernnek a, a, a, a megoldó képlete akárhogy is az, hogy a reláció az felértékelődik, és a kontextus az leértékelődik, ezért aztán az összes posztmodern tengely, amire egy szektának a világnézete felvetül, fel mind-mind-mind, vagy felfeszül, mind-mind-mind egy tulajdonképpen leértékelődő kontextus az egyetlen mindenható relációhoz képest. Tehát úgy van, hogy bár minden szektának van egy nagy tengeje, amin az ő ingája leng, de ez is a posztmodern nagy értelmezési rendszerében nyer Értelmet és helyi értéket, ezáltal mind, mind mind mind mind leértékelődő kontextus. Az egyetlen nagy tényleges tengelyhez képest, amit a posztmodern logika felállít. Tehát arról van szó, hogy van egy tengely mind felett. Van egy posztmodern reláció, mint felett, amely úgy értékelődik fel, hogy ahhoz képest az összes többi posztmodern reláció leértékelődik, mert már az mind kontextus. Már, hogy arra, arra utalsz, amiről az, a, egy órával ezelőtt beszéltünk, hogy az összes többi az a, az, az ellenség. Nem, nem arra utalok. Hát, arra hát, hát, hát, nem, nem, nem, nem, arra utalok, hogy van egyet, tehát, Értjük, hogy minden szektának van egy ilyen tengelye. Ezek a tengelyek szana szabdalják a teret. Mindegyik tagadja a teret, mert mindegyik egy síkban létezik. Ja, ja, ja. Ettől szekta. De létezik egyetlen egy sík mint felett, amihez képest az összes többi sík. Az elérvénytelenül, hiszen a posztmodern megköveteli, hogy legyen a kultúrharcnak, vagy most már akkor. Most már akkor talán értelmeződik, amit mondani akarok. Létezik a a. a a relációknak egyetlen egy szuperrelációja. Amihez képest az összes többi reláció nem reláció, hanem már kontextus. És mert hogy leegyszerűsödik, ez is leegyszerűsödik, ez is egyre primitívebb, egyre, egyre ö, ö, százasszög lesz, míg aztán a komplett tér egyetlen egy síkká válik. Ez a sík a kultúrharc síkja. Ebben a vonatkozásban ki nem szarja le, hogy mit magyaráz az ateista szekta a Dókinszal az élen. Vagy mit magyaráz a Higyülis szekta a német Sanyi bácsival az élen. Vagy, vagy, vagy mit magyaráz a, a bolsevikok a bolsevikoknak a szektei. Mert van az egyetlen tényleges ö, reláció mind felett. Ez a reláció, a kultúrharc síkja. Ennek a ez az, az egységes. Még ami... a szektákat is elérvényteleníti. Ezt mondom, e, de, hogy, ez de a... hogy ennek a két szektának a relációjában az összes többi szekta már a kontextushoz tartozik. Ami leértékelődik, ami elérvénytelenül. Ez a két szekta, ez a nagy globális balliberális tömb, meg a nagy globális illiberális tömb. Tehát még a szekták is csak szubszekták a nagy szekták. A, a nagy, a két a, nagy szektához képest. Vannak a szuperszekták, a két nagy szuperszekta, szup és, és És az összes többi szekta, szekta. De ez még szarabb. De bazzmeg. miért nem így van? De ez még szarabb, mert a 20. században még voltak rendes az meg. Amikről beszéltünk, azok megvoltak egy-két-háromszáz évvel ezelőtt. Ezekkel volt... a ismérvekkel, amiket elmondtam, ezek léteztek. 100, 200, 300 évvel ezelőtt. És te most azt mondod, még volt hogy... tér. Már csak a sík van. A térbe voltak ö, síkok. Sok, számos sík. Már és, mindegyiknek volt, és mindegyiknek várján... volt egy joga a létezéshez, és mindegyiknek volt egy saját értelmezési joga a valósághoz. Ez semmisült meg. Ez aki ké... két szekta valamely... csinálta. A két szuper szekta be. valamelyikébe ezeknek mindegyiknek be kellett tagozódni valamennyire, vagy elszigetelődni teljesen. Vagy, el, vagy lemondani a világ formálásának a jogáról is képességéről. És akármennyire is van egy szekta, ami monokauzális, és van egy tökéletes világlátása, és mindenki mást kizár és oda, még erről is lemond, még a saját szektárságáról is lemond, azért, hogy a szuperszektához csatlakozott. Mert, mert az az egyetlen tengely. Mert az, az, az az egyetlen, egyetlen tengely, tengely, és a 21. századnak az összes erővonala azt az egyetlen síkot állítja. Tehát mit tudom én, szekta a jehovás, szekta a különböző neoprotestáns izé, de. szekta a kukluxlán, de mindegyik Trumphoz. De marginalizálódni tart, fog, hogyha nem tagozódik be a kettő valamelyikébe. Aha, ja, ja, ja értem. Óhatatlanul, szükségszerűen. Na most a probléma az az, hogy ez a két szekta ezt szét a világot. Ezt szét. És ez fogja megképezni a 21. századnak ezt a, ezt a rettenetes nagy ö, globális válság megoldását. Ez amit ami te az? azt tudod mi? Hogy a dimenziók összeomlanak bazd meg. De hát, szomlanak a dimenziók, és ilyen izé... Bezsúfolódik a síkba, a, a tér. Hát akkor az gyerekek, amit a, a Robi hozzá. mond, akkor az egész mai adás sztornó, <gül> mert már szekták se lesznek, mert a szuper szekták be... De lesz kettő. Ja, de az de más. De De az más, mert nem is. konkrét dogmatikával lesznek. Vágod? Nem konkrét Biztos dogmatikával. Ez? Biztos ez? Hát, hogy figyelj, szerintem mind a kettőnek megvan a maga dobozmája. Az egyiknek, az egyiknek, az egyiknek, az egyiknek, az egyiknek, az egyiknek, az a az egyiknek, Én konkrétizá... azt gondolom, hogy a egyiknek, az egyiknek, az A az a az egyiknek, az a az egyiknek, meg a az egyiknek, az besorolódik az egyik szupersektába, akkor a Jehova tanújától kezdve a náciig, az besorolódik a másik szupersektába. De alá is rendelődik. Lemond a saját dogmáiról, mert a szupersektának a dogmája az egyetlen érvényes valóságértelmezési sík. És valójában az illiberális szekta egyetlen minden, mindent felülmúló, mindent értelmező dogmája az erőjoga. A liberális szekta egyetlen érvényes és mindent meghatározó dogmája az egyenlőség. Joga. És az egyenlőség. Joga. Ö, nem is az, az egyenlőség. Az egyenlőség primátusa. Az Jaj, egy... jaj, ja, ja. Tehát arról van szó, hogy ez a. E, igenis van, igenis van. Az erő az egyenlőséggel szemben. Ja, értem. És, a, és tudod, mind a kettő, tudod, az egyik az önfelett módon inhumánus, a másik az meg fanatikus módon. Tehát azt hiszem, hogy a különbség talán az, hogy az egyik az az leveti magáról a kultúra békjóját, és, és ennek önfelettségében topzódik, a másik az meg az meg önmaga különbségétől, kiválóságától, felsőbrendű, erkölcsi felsőbbrendűségétől megmámorosodik, és ebben fanatizálódik. Ö, hanvas írja még, hogy és szenvedni itt Kelet-Európában a lompos szekták között. Van egy ilyen, az interjú című, egyébként nagyon katartikus írásában amikor saját magát interjúvolja meg. De akkor igazából figyelj, picit tényleg érvénytelenítettedám, amit itt két órán keresztül dumáltunk, mert, mert még a mi mikroszintünkön megjelenik a sokféle szekta. Tehát amit itt fölolvastam, az a Facebook posztom, az egy vicces valami, de tényleg, tényleg jön a libertárius barátunk, és elmagyarázza nekünk, hogy mindenki más baloldali és kommunista kivéve őket. Jön a királypárti barátunk, elmagyarázza, hogy mindenki szintén baloldali, kivéve őket. De ez a jön, sokszínűség. Jön a -kommunista, és elmagyarázza, hogy mindenki megjobb jobboldali, kivéve őket. De ez a sokszínűség, ez kiveszőben van. Aha. Kiveszőben van, mert a két szuper szekta, az integrálja. Integrálja. De egy kicsit ez ilyen disztópikus. De, de, a szekta kurva nyomasztó volt, a disztópiája még a nyomasztóságnak a nyomasztósága. Vágjátok? A... Átküldtem neked ö, Na, ja, ja, ja. Ö, ké, két grafikont ö, olyan ö, szociológiai vizsgálatokról, amelyeket az Egyesült Államokban végeztek. Méghozzá ö, két olyan olyan vizsgálatnak az eredményét tartalmazza, amelyek hát azt mutatják, hogy milyen módon viszonyul a polarizálódás, a politikai polarizálódás mértéke az, az iskolázottsághoz. És, és a, a tanulság, vagy a, a, az eredménye ennek a vizsgálatnak az megdöbbentő. Azt vártam, volna, azt vártam volna, hogy minél iskolázatlanabb valaki, annál inkább szélsőséges. És az iskolázo minél iskolázottabb valaki, annál inkább középre tart. Ehelyett a Puzsér küldött nekem, most egyébként itt a apu előtt, egy olyan grafikont, ami azt mutatta ki, hogy minél iskolázottabb valaki annál inkább szélsőséges? Az meg, de ez abszurd. Ez igen, 30 éve amit vártál volna eredményt még az volt a realitás. 30 éve az iskolázottak centristák az iskolázottak centristák voltak és az iskolázotlanok radikalizálódtak. És ez az elmúlt 30 évben megfordult. Az értelmiség lett radikális. És minél, minél ö, iskolázottabb, tehát ha érettségizett, akkor már radikális. Ha, ö, ha elvégez végez. egy iskolát, akkor már radikálisabb. És ha elvégez egy egyetemet, akkor még radikálisabb. És hogyha már És, hogy PhD, és hogyha PhD-e ja. van, akkor már szélsőséges. És úgy ö, liberálisként, mint konzervatívként. Bár ezt már nem lehet konzervatívnak hívni ezt a trámpizmust. Persze világos, Tehát, de most... De hogy mégiscsak ezt a, ezt a fogalmazást, ezt a kifejezést használják rá az amerikai Igen. Tehát ez maga a világvége. Ez maga a világvége. Ennél nincsen, ennél, ennél nincsen... Most szektásodunk. Ennél a pontnál kezdünk szektásodunk. De miért ez nem, kétség, nem kétségbejtő? De hogy nem kétségbejtő persze, Robi. Csak tudod, az a, ez a világ vége, ugye azzal kezdtük az egész pittet. Az ilyen, az ilyen helyzeteket, a... az, ilyen, az ilyen folyamatokat, ki a történelemben kizárólag a polgárháború oldja meg. Nem volt más forgatókönyv. Soha. Ebbe és semmilyen más, semmilyen más forgatókönyv nincs, és semmilyen más elképzelés nincsen, és semmilyen más feloldása nincs egy ilyen folyamatnak. Amikor minél tanultabb vagy, minél, minél kvalifikáltabb vagy, minél edukáltabb vagy, annál szélsőségesebb vagy. És már ott tartunk, hogy a prolika a centrum. És már ott tartunk, hogy az értelmiség a, a lövészárok. Ennek, nem... a, ennek, a, ennek, ja, ja, ja. ennek a helyzetnek a feloldása egyedül a világvége. És euh, egyébként, hogy kiegészítsem a Robi dolgát, teljes mértékben megértem, és az apunt kívül mindenki más, aki kint van az ennek a világvégének a kárhozott nemzedéke, egyedül csak mi vagyunk azok, akik erre biztos megoldást Mi vagyunk írálunk, a 700-as klub. És mi vagyunk a 777-es klub. Amen. Ez volt az apu azért tiszik, mert a sírsz. Bár, egyébként a szertfába, nincs olyan irányomja.